Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada antum semua. Dan tayiballah anfasakum untuk ziarah Al-Yasin. Semoga salam kita, doa kita. Ziarah kita insyaAllah disampaikan Imam Zaman Ad-Jalallah Ta'ala Farajah al Dan nama-nama kita insyaAllah akan tertulis di antara para pengikut yang setia untuk Imam Zaman Ad-Jalallah Ta'ala Farajah al Kita juga, apa? karena kita sudah bilang sudah mengatakan surat al-Fajr salah satu contohnya, salah satu apa mistaqnya yang baik yang sebagai tauladan untuk kita adalah Abu Abdullah Hussein, alaihi salatul wassalam dan para sahabatnya yang semua mereka apa Allah Subhanahu wa Taala meridai mereka dan mereka juga meridai Tuhan. Karena itu apa di riwayat-riwayat kita Surat Al-Fajr Surat Abu Abdullah al Hussein dan siapapun yang membacanya. Allah Subhanahu wa taala apa um, niat baik dan derajatnya pada hari kiamat sama apa Abdullah Husain insyaallah semoga apa hadiah kita dan pahala majlis kita insyaallah sebagai hadiah Qurani ya insyaallah sampaikan apa Abdullah Husain sama semua sahabatnya di sahara karbala dan saya membaca ayat-ayat uh, hmm, selanjutnya ayat tersebut ayat dua puluh sudah lewat sudah selesai waktu hibun almalah hibun jam dan sekarang kita dengan niat tersebut niat Abu Abdullah Hussein kita membaca سَلَّمَ عَنْ جُدْنِيَ إِنَّا لَعَلَيْكُمْ رَاعِيَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أَوَدُ بِاللَّهِ مِنْ أَشْتَيْنِ طَانِ الرَّجِيمِ إِسْمَى اللَّهِ kandak wa j'a rabbun wal malaku saffa fa saffa waji ayyawma hidh bija nam ya umayee yatadkaul gundsan wa an lawti Yakul ya Leyteni, kudamtu hidatii, fiyoma ibil la yuzzibu azabuhu. Wala yusik wathakahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutum inna turj'i inna قوم الظلمه فدخلني عبادي ودخلني جننتي يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي يا لام تي استن في عبادي وادخوني جنن سيد الله العند العظيم Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum Di ayat 21 Allah Subhanahu wa ta'ala basyiman Kallaa idza dukatil ardu dakkan dakka Sekalikali jangan begitu asabila bumi telah diruntuhkan runtuh demi runtuh. Wajak rabbuka wal malaku soffan soffa dan datang tuhammu dan malaikat berbaris-baris wajih yawma idhin bi jahannam pada hari itu diperlihatkan atau dibawa dibawakan apa neraka jahannam pada hari itulah manusia ingat tetapi apakah kunania peringatan itu baginya yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati ia ya berkata, aduhai sekiranya, aku beramal untuk hidupku yang sekarang. Sayawma'izin la yu'azibu azabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang juga yang menyiksa seperti siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. <laughs> Wala yu'azibu <laughs> Bicar, bicar me. Apa? Dapat tak? Minta seperti ikatan Allah Subhanahu Wata. Sampai sini. Allah Subhanahu Wata di ayat doa bersatu bersilman. Kalau jika duka tierra dakkandakka. Sebelumnya di minggu yang lalu kita sudah menjelaskan ayat-ayat sebelum ini tentang sebahagian orang yang apa sombong, sebahagian orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kalau memberi nikmat kepada mereka mereka sombong, mereka tidak membayar kepada orang-orang yang akan membutuhkan uh, pertolongan mereka, misalnya orang miskin, orang fakir. Mereka tidak membayar hak mereka. Mereka tidak menghormati orang anak-anak yatim dan seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat-ayat ini, sejak ayat 21, mau masuk di ayat-ayat neraka. Ayat-ayat yang menjelaskan hari kiamat. Hari kiamat itu apa untuk siapa? Azab Allah subhanahu wa ta'ala dan kemarahan Allah kepada siapa? Kepada orang-orang tersebut. Karena itu mulai ayat ini, ayat 21 dengan kalla. Kata kalla, jangan begitu. Berarti mereka berpikir Allah subhanahu wa ta'ala menghormati mereka. Untuk kehormatan, kedudukan mereka memberi nikmat kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Allah, tidak begitulah. Kalau kita diberi nikmat oleh Tuhan, kalau kita diberi kemiskinan oleh Tuhan, kedua-duanya ujian Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada Fir'aun juga nikmat nikmat duniawi kepada Qarun juga nikmat duniawi tetapi semuanya adalah ujian Tuhan kata kalla bawa Tuhan kepada mereka kepada fikiran mereka kalla iza dukkatil ardu zakandaka kata Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyediakan hisap pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala menjawab kata dukkah kata dukkah dukkah dukkah dukkah dukkah dukkah dihancurkan dihancurkan bumi diruntuhkan bumi dukkah dukkah dukkah pada waktu yang apa eee uh, hari kiamat ma'umul'i dulu dunia ini harus apa terhantur akan terhancur akan apa diruntuhkan Allah subhanahu wa ta'ala berarti itulah tanda-tanda untuk apa akhir zaman untuk waktu yang dunia ini selesai Tanda-tanya bagaimana di ayat-ayat apa surat al-Takwir kita sudah menjelaskan surat al tariq juga begitu surat al-Infitar juga begitu kita sudah menjelaskan tanda-tanya tanda-tanda hari kiamat bagaimana panjang tanda untuk akhir zaman tapi sebalai apa sekerang ringkas Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dakatil ardh dakan daka akan diruntuhkan bumi dan di, ee eh, eh, maksudnya semua tanda itu seperti gempa bumi ada semua peristiwa-peristiwa yang eh, apa akhir zaman akan mm, apa diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala kita. Semuanya di ayat ini jadi. Eh, tentang gunung-gunung yang akan terhancur di surat apa? Eh, taha Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَيَسْأَلُونَكَ anil jibal Tentang gunung. Fakul, yansifha Rabbi nafsa, fiyazruha qaan sifsa, la tera fiha aijam, walantar, antaruj. Atau di sebahagian ayat di akhir surat uh, Nabi Ibrahim kita membaca ayat ini, Yawma tubadhalul ardhu ghair al-am. Berarti bumi uh, akan terjadi bukan bumi. Berarti lahirnya berubah, lahirnya akan <todak> berubah. Lahiniat sesuai kehidupan manusia, tapi waktu itu akan berubah oleh Allah Subhanahu Wataala. Itulah tanda hari kiamat. Yawm itu berdil ardh, bukan ardh, dan langit langit juga begitu. Terus wajah Rabbu kawal malaqus sifan sifah. Waktu itu adalah Nafkhus Sur pertama kita sudah menjelaskan Nafkhus Sur adalah dua Nafkhus Sur pertama waktu yang apa Nabi Israfil malaikat Israfil menjelaskan kepada umum makhluk inilah Nafkhus Sur pertama Nafkhus Sur pertama Maksudnya dunia ini akan selesai Waktunya selesai. Medan ujian Allah subhanahu wa ta'ala selesai. Dan akan mulai nafqus sur kedua. Nafqus sur kedua maksudnya. Waktu yang akan di apa bangkitkan semua makhluk. Semua manusia. Dari tanah. Semua orang yang mati. Semua orang yang wafat. Semua mereka. Akan berdiri, akan dihidupkan Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi. Untuk apa? Untuk hisab. Itulah nama yang nafkhusur kedua. Berarti kerja malaikat israfil dua hal tersebut, dua kerja tersebut. Wajah rabbuka wal malaku Saffan Saffa ayat dua-dua, tentang nafkhusur kedua. Berarti ringkas, secara ringkas, secara singkat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dua nasi khusus. Wajah Rabbuk, pada hari itu akan datang Tuhan. Wal malaikat dan para malaikat berbaris-baris. Semua mereka apa berdiri di barisan khusus. Kalau kita memperhatikan ayat ini, ayat 22 wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa kitab maylihat allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini Berfirman wajaa rabbuka akan datang allah subhanahu wa ta'ala tuhan akan datang bagaimana akan datang tuhan apakah allah subhanahu wa ta'ala Mempunyai badan Mempunyai nyai mushdaliah yang kecil ya kita masuk di satu majlis satu majlis begini yang dengan masalah ini, dengan tafsir ini yang salah, menurut kita salah itu kita melihat sebahagian se apa, tafsir di antara ulama' tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka menafsirkan ayat ini dengan lahirnya akan datang sebahagian mereka, bukan semuanya sebahagian mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala akan datang di antara para makhluk. Bagaimana? Inilah salah satu ayat mutasyabih. Di ayat ketujuh surat Al Ali Imran, kita melihat suatu ayat yang panjang. Allah subhanahu wa ta'ala membahagiakan dua Ayat-ayat Al-Quran, dua bahagian, Dua ayat. Ayat-ayat pertama adalah ayat-ayat muhkam itu. Huna umul kitab. Yang kedua, kolongan kedua adalah, wa ukharu mutasabihat itu. Wa ukharu mutasabih. Berarti ayat kedua adalah mutasabih. Maknanya mutasabih itu apa? Maknanya ayat mutasabih adalah, Ayat yang tidak jelas untuk kita. Siapapun yang mau memahami maksudnya ayat tersebut ayat mutasyabih itu yang pertama harus apa berpikir tentang maknanya ayat itu. Yang kedua ayat itu ditafsirkan dengan ayat-ayat lain. Yang ketiga ayat itu membutuhkan satu mufassir yang agung dan di ayat-ayat Al-Qur'an pada waktu yang ada pertanyaan tentang ayat-ayat mutasyabih kita mendapatkan ayat itu kita mem apa mem apa memerlukan satu orang yang bisa boleh menjelaskan maknanya ayat tersebut maksudnya ahlul bait Ayat ini begini. Fas'alu ahlul zikr. Enkutumlah ta'lamun. Kalau engkau tidak mengetahui maknanya. Ayat itu. Fas'alu ahlul zikr. Kita harus bertanya kepada siapapun yang mengetahui. Mereka ahlul zikr itu. Kata zikr itu maksudnya mereka mengetahui maknanya. Dan. Kita mengetahui tidak ada siapapun yang lebih agung di antara para makhluk kecuali melalinkan ahlul baik. Itulah maksudnya ayat tersebut. Berarti hasilnya ayat itu salah satu ayat mutasabih. Mutasabih maksudnya lahirnya tidak. Tidak. Apa Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita ini harus berubah Karena itu diriwayat Dari Imam Ridha alaihi salatu wassalam Menjelaskan ayat itu Maksudnya wajah a'rabbuka wajah amru rabbika Kenapa? Ya Imam Ridha Ya Imam Ali ibn Musa Ridha. Kenapa antum, engkau menafsirkan ayat itu dengan apa? Kata Amru Rabbik. Beliau menjawab, karena di surat an nahli ayat tiga puluh Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Al-Yanzuruna illa an taatiyahumul Malaikah atau yaatiyah Amru Rabbik. Berarti, kata Amru Rabbik, setelah keturunan para malaikat, di sini juga begini, para malaikat hadir, siap untuk apa hisap para makhluk, kemudian Amru Rabbik sudah datang di antara mereka, kata Amru Rabbik. Amru Rabbik maksud, maksudnya apa? Mungkin maksudnya, apa? Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk hisap para makhluk. Mungkin. Salah satu tafsirnya begini. Atau tafsir kedua. Amru rabbik itu tanda-tanda keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, maha agung. Tempat yang jelaskan untuk kita Masalah itu adalah hari kiamat. Bukan dunia. Kerana di dunia kebanyakan manusia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi pada hari kiamat semua mereka melihat tanda-tanda wujud Allah subhanahu wa ta'ala yang agungan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tafsir kedua. Tafsir ketiga maksudnya Ma'rifat Allah Subhanahu wa Ta'ala amru rabbik ja'a amru rabb maksudnya ma'rifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Akan masuk di ma'rifati semua makhluk karena itu tidak ada siapa pun yang mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ma'rifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah keutamaan hari kiamat ada tiga, tiga kasih mungkin tiga kasih itu juga benar. Ada waktu yang apa perintah Tuhan amru rabbik itu masuk pada hari kiamat. Wal malaikatu sifan sifat berarti padahal malaikat apa sementara malaikat itu berbaris-baris mungkin maksudnya apa satu golongan malaikat mempunyai satu barisan khusus atau dua barisan khusus. Malaikat misalnya umtuh apa Abdul Arwah itu mengeluarkan ruh manusia, jiwa manusia. Berarti pasukan apa malaikat Israel, malaikat Israel mereka berbaris khusus. Misalnya. Atau kita tidak mengetahui berarti tidak eh ya. apa ada ilmu khusus tentang keadaan yang akan terjadi pada hari itu. Kalau kita mengatakan mungkin dengan sebahagian riwayat yang sangat sangat sedikit riwayat-riwayat itu dan sebahagian ayat yang menjelaskan keadaan tersebut. Tetapi maksudnya semua malaikat apa? Berdiri di barisan-barisan, kemudian mereka berdiri di sekitar para makhluk. Berarti satu keadaan yang dekat untuk semua makhluk semua manusia. Mereka melihat apa hebat hari tersebut dan wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksudnya ayat tersebut. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Terus, wajaa yawma izin bijahannam. Pada hari itu akan dibawakan neraka jahannam. Wajaa itu berbeza dengan wajaa rabbuka. Jaa akan datang, tapi akan dibawa neraka jahannam. Sebahagian mufasir mengatakan akan dibawa maksudnya apa? Maksudnya neraka jahanam bisa bergerak di apa di satu tempat atau satu nama satu tempat, misalnya uh, eh, itu nama uh, misalnya negara Malaysia, negara Iran kita apa boleh kita membawa Iran ke tempat lain tidak boleh <laughs> itulah. Berarti jauh dari akar kita. Yang Malaysia ke sini, Iran ke sana. Tidak boleh. Tetapi, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala begini. Akan dibawa. Yang pertama, mungkin neraka jahannam. Dan surga. Dan semua makhluk. apa Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kemasatan Allah subhanahu wa ta'ala bisa. Apa? Dah berubah, dah dibawakan ke tempat lain, bismillah boleh, tidak apa-apa. Di medan perintah Allah Subhanahu wa Taala boleh masalah itu. Yang pertama. Seperti so, itu ada, misalnya dua azlifatil jannah lillmuttaqin, wa burizatil jahimulilghabim. Wa uzlifatil jannat Maksudnya akan dekat Didekatkan surga Kepada siapa? Kepada orang-orang salih Wa uzlifatil Didekatkan berarti Allah subhanahu wa ta'ala Membawa Mendekatkan surga Untuk siapa? Untuk orang-orang salih Seperti ini yang kedua tafsir kedua maksudnya maksudnya akan dijelaskan apa neraka untuk semua orang jahat semua orang durhaka maksudnya Tuhan begini yang kedua berarti dua tafsir tafsir pertama lajem tafsir kedua kita apa eh uh, itu berubah tafsirnya berbeda dengan lahir itu wajji ay yawma idzin bi jahannam maksudnya wabrizatil jahim lil mayra yani adadi surat annazi'at wabrizatil jahim lil ghaawin itu maksudnya akan dijelaskan akan dilahirkan apa narakah jahannam untuk siapa dikelihatan orang-orang jahat Orang-orang tolol, dan sebagian mufasid menafsikan begini: Yaum itu yang teringatkan insan pada waktu itu yang mereka semua makhluk melihat neraka jahannam ingat manusia, yang teringatkan insan manusia pada zaman itu pada waktu itu. Ingat. Wa anna lahud zikra. Tetapi peringatan itu, keingatan itu, ingatan itu tidak berguna untuk manusia. Kenapa? Mananya jelas. Kerana zaman itu zaman hisab. Zaman balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman jawaban Allah subhanahu wa Kepada para makhluk. Tidak ada zaman untuk kegiatan kita, aktivitas kita. Tidak ada zaman untuk amal kita. Amal kita zaman ini adalah dunia saja. Karena itu medan dunia adalah medan ujian Allah. Pada waktu yang seorang mati, seorang wafat, ujian itu sudah selesai. Kecuali pahala atau balasan yang sebagai baqiyatus salihat orang-orang yang masih hidup menyampaikan untuk orang wafat waktu itu buka apa buka amal kita akan tertutup selesai dan zaman itu pada waktu yang Orang itu berpikir tentang dunia. Pikiran itu, ingatan itu tidak berguna untuk manusia. Kata anna lahu zikrah, <gülüyor> maksudnya begini tidak berguna. Anna, di mana bagi manusia zikra itu, ingatan itu. Maksudnya tidak berguna untuk manusia zikra itu. Seperti, faaiana teruskan katal lahirnya, faaiana mereka kemana pergi kemana pergi kemana lahirnya begini, tapi batinnya fikiran mereka Keyakinan mereka di mana mereka beriman kepada siapa mereka yakin kepada siapa berarti lahinya berbeza dengan batinnya. Dan karena itu salah satu nama hari kiamat adalah yau hasrah itu. Anna An lahuzikra, berarti mereka apa mempunyai hasrat di dunia, alangkah baiknya kita kembali lagi ke dunia begini. Itulah yau hasrah itu dan kita akan apa? Membaca ayat selanjutnya Ya laytani Qaddamtu li hayat Maksudnya yawmul hasrah Di bawah ayat ini Yawma'idhin yatadakkaru Al-insan wa anna lahu Dhikra ada Beberapa riwayat Yang saya mau Menbaca Ada beberapa riwayat Yang apa Tuju riwayat atau enam riwayat dibawah ayat itu yang pada waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat itu, waktu ayat itu, waktu ayat itu, waktu ayat itu, waktu ayat itu, waktu ayat itu, waktu ayat Uh, wajahnya dan mukanya berubah zaman itu Dan di salah satu riwayat begini Semua sahabat Rasulullah takut untuk apa dikat kepada Rasulullah Dan bertanya kepada Rasulullah tentang masalah itu bersiwa itu Kenapa ya Rasulullah wajahmu berubah Mereka mengatakan kepada Amirul Mu'minin Dia ya Ali, kita melihat wajahnya Rasulullah berubah. Ada apa di wajah Rasulullah, di wahyu Allah Subhanahu Wataala, Amirul Mu'minin dia dekat kepada Rasulullah dan dulu mencium apa? Wajah Rasulullah kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Joel seperti tak kata Amirul Mu'minin. Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab kepada Amirul Mu'minin, ayat ini diturunkan atasku oleh Allah Subhanahu wa Taala wajib ayat maut dijahanam. Yoma izin yang teringatkan orang dan apa yang ada di Ya Ali akan dibawa apa eh, neraka jahannam pada zaman itu. Amirul Mukminin bertanya lagi, bagaimana para malaikat membawa neraka jahannam? Rasulullah menjawab ada 70.000 malaikat membawa nyam neraka jahannam di antara mala makhluk. Berarti Rasulullah menggambarkan apa? Uh, neraka jahannam sebagai satu hewan. Satu hewan yang apa? Uh, semua manusia takut dari hewan itu. Dan hewan itu Mau membakar Semua sesuatu Di sekitarnya Karena itulah keadaan Dan sifat jahannam itu Neraka jahannam itu Itulah api Pada waktu yang berdiri Neraka itu Di hadapanku Neraka sudah mengatakan Kepadaku Wahai Muhammad Tidak ada kerja apa Di antara aku dan kau Itulah kata neraka jahannam kepada Rasulullah Di riwayat tersebut Pada zaman itu Neraka jahannam sudah mengatakan Fakat haram Allah lahmaka alaih Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan Daging Dagingmu Atasku Kata neraka jahannam di zaman itu, terangjuta begini, فلا يبقى أحد إلا قال نفسي نفسي. ada siapapun di antara para makhluk yang mengatakan apa? Semua mereka, semua makhluk mengatakan nafsi nafsi aku ya Allah selamatkan aku dari neraka ini, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Inna Muhammad, Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yaqool ummati ummat, ummatku ummatku. Berarti pada zaman itu juga Rasulullah berfikir tentang umatnya tentang orang-orang Islam, orang-orang yang beragama Islam, beriman kepada Rasulullah. Itulah pikiran Rasulullah. Salah satu. Masalah yang penting di ayat ini. Yang Allah subhanahu wa ta'ala. Apa. Kita lawat. Apa masalah ini. di InsyaAllah nanti kita menjelaskan. Hal-hal tersebut. Tentang riwayat itu. Ada beberapa riwayat. Enam atau tujuh riwayat. Ada di. Apa. Diwad-wad Ahlul Bayt. Di bawah Ayat tersebut yang kita sudah menjelaskan satu riwayat saja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman selanjutnya, Ya'kul ya laytani. Kadamtu lihayati. Ya'kul ya laytani. Kadamtu lihayati. Ia berkata, aduhai. Segeranya aku beramal untuk hidupku yang sekarang, yang ini, kehidupan ini, dunia ini. Itulah masalah hasrah itu yang kita sudah menjelaskannya. Berarti pada zaman itu mereka berpikir tentang pulang ke dunia kembali lagi ke dunia untuk amal solih di sebuah ayat apa suatu ayat lain Allah subhanahu wa taala berfirman kalau kita mengembalikan manusia itu manusia jahat itu balim itu ke dunia orang itu pada waktu itu juga melupakan Tuhannya berarti Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui akibatnya ah orang itu akibat ah buruk. Tidak baik. Kalau taubat itu taubat itu tawbat, lisan saja. Bukan taubat hakiki, Bukan taubat apa berdasarkan hati orang tersebut. Fayaumaizin, yaqul ya laytani, qaddamtu li hayati. Kata qaddamtu li hayati maksudnya? Aku sudah menyediakan, menyiapkan satu pahala untuk hari ini. Untuk hayat ini. Suatu masalah yang penting di ayat ini. Kata hayat yang ada di ayat ini maksudnya hari kiamat. Kita mempunyai dua kata. Mamat dan hayat. Mamat Lawan Lawangkatannya adalah hayat. Hayat lawan lawangkatannya mamat. Kalau kita di dunia matakan orang itu mati. Orang itu mati maksudnya orang itu wafat. Maksudnya badannya mati. Badannya mati. Tapi ruhnya masih ada, masih hidup. Masih mempunyai hayat itu. Karena itu di ayat-ayat selanjut ini kita apa, melihat perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada ruh kita, ya ayatuhan nafs wahai ruh manusia, wahai ruh maksudnya yang masih hidup. Karena itu kata-kata orang wahabi itu tentang apa kematian Rasulullah kematian ahlul bait. Kenapa kamu mengatakan kita bertawasul kepada Ahlul bait kita bertawasul kepada Allah SWT, padahal kita mengetahui mereka mati, innaka mayyitun, wa innahum mayyitun, kata-kata mereka, orang-orang Wahhabi. Kita harus menjawab, apakah kata mayit itu, kata mamat itu tentang badan mereka atau ruh mereka? Tapi badan bukan ruh ruh mereka tetap ada di antara kita melihat amal-amal kita melihat apa semua perbuatan-perbuatan kita kehidupan kita kata wasaya Allahu amalakum wa rasuluhu wal -muminun. akan melihat amal semua mukmin semua makhluk oleh siapa oleh Allah subhanahu wa taala yang dulu yang kedua oleh Rasulullah yang ketiga oleh orang-orang mukmin yang di bawah ayat itu ditafsirkan ahlul bait saja maksudnya mereka melihat amal-amal kita di mana-mana di setiap tempat di Zaman yang mereka masih di dunia atau setelah dunia, ruh mereka juga melihat amal-amal kita yang kedua benar. Karena itu di salat kita menucarkan salam dan salawat kepada Rasulullah, kita yakin Rasulullah juga menjawab kepada kita, Assalamu alaik. Kalau kita melihat kuburan Rasulullah, Assalamu alaik, ya Rasulullah. Kalau kita menucap salam kepada ahlul bait kepada Abu Abdullah Al-Husain sallallahu alaihi ya Abu Abdullah Al-Husain berarti maksud kita ruh Abu Abdullah Al-Husain berada di hadapan kita dan menjawab kepada kita walaupun kita tidak layak untuk mendengar kata-kata Abu Abdullah Al-Husain dan para ahlul bait Itulah kekurangan kita bukan kekurangan ahlul bait Yakul ya laytani, qadamtu li hayati. Allah subhanahu wa taala menentukan kata apa? Menjadikan kata hayat untuk hari kiamat. Seperti itu ayat yang di surat An-Nabud ayat apa? Enam puluh empat. Kita melihat, wama hadhih hayat dunia illa lehun walagib wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawaniyang hayat unyai hayat yang hidup adalah darat akhirah itu hari kiamat itu yang ruh kita berada di zaman itu di tempat itu selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad pada hari itu Hari Kiamat tidak ada satu makhluk, suatu makhluk yang menyiksakan apa seperti siksaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti azab Tuhan tidak ada azab seperti maksudnya apa maksudnya siksaan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Kiamat sangat sangat besar. sangat agung itulah maksudnya ayat tersebut wala yusiqu wa saqahu ahad seorang juga yang apa mengikat dengan rantai seperti ikatan Allah Subhanahu wa taala berarti Rantai dan poli yang ada untuk siksaan apa, makhluk pada hari itu yang sangat besar, sangat apa, dahsyat untuk manusia. Itulah maksudnya Tuhan di ayat tersebut. Karena itu Allah subhanahu wa taala sangat sampai ayat ini menjelaskan dengan singkat, dengan ringkasnya begini bahwa apa ada apa di hari kiamat untuk siapapun yang tidak memperhatikan ujian Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Dan selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala Mau mengatakan, mau berfirman kepada siapa? Kepada ruh orang-orang mukmin, orang-orang sholih. Berarti maksud maksudnya Tuhan di ayat ini, Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, Ayat 27, sampai akhir surat Al-Sajar, Kepada siapa? Kepada orang-orang sholih, orang-orang mukmin. Ya nafsu nafsul mutma'inna Wahai Ruh Yang tenang Wahai jiwa yang tenang Bukan maksudnya Wahai manusia, bukan Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala Ruh manusia Bukan badannya Maksudnya ruh manusia yang tenang Yang beritminan Kata itu Itminan itu ketenangan hati Manusia. Kita mengetahui ketenangan hati bagaimana kita mendapatkan ketenangan hati di dunia yang Allah Subhanahu Wa Taala memanggil ruh kita dengan sifat itu ketenangan hati. Kita mengetahui di ayat-ayat Al Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillah tatmainul qulub dengan zikir Allah Subhanahu wa taala masuk ketenangan hati di antara kita di hati kita zikir Allah Subhanahu wa taala yang paling baik zikir itu adalah salat aqimis salata li dzikri salat untuk untuk apa untuk zikirku Berarti zikir Allah Subhanahu wa Taala yang penting itu adalah solat itu apa? Menyedarkan ketenangan hati bagi manusia. Wahai ruh yang apa? Mutmainnah yang tenang hati. Irgi ila Rabbik. Kembalilah kepada menuju Tuhan, menuju Tuhanmu. Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka, mereka juga meridai Tuhan. Berarti rida itu dari dua pihak, dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari mereka. Mereka juga meridai Allah subhanahu wa ta'ala. Rida Allah subhanahu wa ta'ala jelas untuk kita. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita pada waktu yang... Apa makhluk manusia taat. Makhluk sebagai hamba yang setia. Menerima firman Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah-perintah Tuhan. Semua akhlaknya, semua kehidupannya sesuai perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai apa kata-kata Rasulullah dan Ahlul bait Orang itu Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka. Tetapi... Bagaimana mereka meridai tuhan? Ridha manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana itu? Kita mesti tahu itu lah Ridha manusia. Maksudnya Ridha dengan Ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada masalah, kalau ada kazaan, kadar. Iki tu bang kita orang itu Ridha, orang itu sabar, orang itu apa? Senantiasa beristikamah di kehidupannya. Itulah maksudnya rida. Makhluk kepada Tuhan. Satu masalah yang penting di ayat ini. Kita membaca. -ja Kalau ada rida di kehidupan manusia. Rida itu harus berada dari Tuhan. Kemudian di. Kita. berarti dua rida penting untuk manusia rida Tuhan dan rida kalau Allah subhanahu wa ta'ala meridai hamba asli hamba itu juga meridai Tuhan seperti itu di ayat terakhir surat al-bayyinah kita membaca Radiyallahu anhum wa radu an Allah subhanahu wa Taala meridai mereka Mereka juga meridai Tuhan Seperti itu Di dunia Di dunia bagaimana misalnya Salah satu keutamaan Pasukan uh, Orang-orang solih, Orang-orang ahli zaman Yang sudah Ditafsirkan dengan Apa Ashab Imam Zaman. Ayat. Namanya ayat ertidat itu. Ayat lima polo. Empat surat Al-Ma'idah. Sangat-sangat. apa Penting ayat itu. Yang di sebahagian riwayat itu. Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Sudah mengatakan kepada para sahabatnya. Ayat itu. Tentang. Kebutaman, kebutaman orang-orang akhir zaman yang mereka tidak melihat aku tetapi beriman kepada aku dan di, tafs, di sebahagian tafsir maksudnya orang-orang syi'ah, orang-orang ahlul bait zaman. Di salah satu bahagian ayat itu Allah subhanahu wa taala menjelaskan, "Yuhibbuhum waiyuhibuna." Allah subhanahu wa ta'ala menyukai mereka. Mereka juga menyukai Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ada satu sifat yang baik, sifat zidha, sifat hub, sifat ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Fadzkoruni adzkorkum. Sifat zikir. Zikir itu kalau kita zikir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pada waktu itu, saat itu, zikir kepada aku. Kata, kalau kita zikir Imam Zaman, Imam Zaman saat itu zikir kepada kita, ingat kepada kita. Kalau kita dengan hati, dengan tulus hati, apa, suka Imam Zaman, mencintai Imam Zaman, Imam Zaman mencintai kita, Berarti sifat baik itu dari dua pihak, bukan dari satu sahaja, bukan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fadkhuli fi ibadih, wadkhuli jannati, fadkhuli, masuklah di, apa, antara hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah di surga ku, ada, satu riwayat, ada beberapa hal, itu ada, waktu kita, apa, Bagaimana itu Ustaz Faisal? Selasa atau ada? Apat, Ableibu, ah, pun boleh beri lagi tu. Ada lagi 15 minit. Ah, 15 minit. Ah, okay. Satu vivayat okay. di bawah eh ya ayyatuha an-nafsul mutmainnah Irjigilah Rabbik raziyah merziyah, fadhulii fi ibadillah, wadhulii jannati. Riwayat itu dari Imam Sadiq alaihissallatu ala salam. Salah satu sahabat Imam Sadiq alaihissallatu ala salam bertanya kepada beliau, apakah mungkin satu hamba, satu apa orang solih pada waktu yang Malaikat Israel mahu mengeluarkan jiwanya, ruhnya dari badan. Apakah mungkin orang itu sedih, orang itu apa takut? Imam, alaikum warahmatullah wabarakatuh menjawab tidak. Kenapa? Karena imam itulah jawaban Imam kepada si sahabat. Karena pada zaman yang datang apa, Malaikat apa, Israel Atau salah satu apa Malaikat di bawah Malaikat Israel Kerjanya mengeluarkan jiwa manusia Jiwa orang-orang salih Bukan Karena berbeza Kerja uh, mereka Di antara pasukan Malaikat Israel Imam Sudah men, uh, menjawab kepada si sahabat pada waktu yang malaikat dekat kepada satu orang saleh mungkin pada saat itu orang itu sedih, orang itu takut. Malaikat menjawab kepada orang tersebut, "La tahzan, jangan bersedih. Jangan merha apa khawatir. Kenapa Karena demi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus aku, mengutuskan aku kepada engkau, aku lebih ramah dari bapakmu. Itulah kata malaikat tersebut. Pada zaman itu, saat itu, malaikat mengatakan kepada manusia itu, bukalah matamu. Dan di kelihatan manusia itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Amir al-Mu'minin, Fatimah Tuzdahrah, Imam Hasan dan Imam Hussein. Mereka berada di kelihatan orang tersebut. Kerana orang itu orang salih, orang itu senang, orang itu gembira dengan wujud Ahnul Bayt. Kerana itu, ada di wajah begini. Fayaftah aynah. Orang itu membuka matanya. Fayanthur melihat ahlul bait di hadapannya. Fayonadi ruhahu munadin min kibali Rabbil Azza. Saat itu satu suara. Yang disampaikan orang tersebut Dari Tuhan Yang memanggil Orang itu Fayaqul Ya ayatuhan nafsul mutmainna Wahai ruh yang tenang Tenang dengan apa? Al mutmainnah Ila Muhammadin Wa ahli bayit Berarti ketenangan itu dari mana? Dari wujud ahli bayit Dari wujud Rasulullah dari wujud Fatimah Tuz Zahra. Ketenangan itu bukan ketenangan yang biasa. Ketenangan yang disampaikan orang itu dari wujud Ahnul Bayi. Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan. Irja'i ila rabbiki radiyatan martiyat. Fadkuli fi'i ibadihi. Wadkuli jannati. Itulah riwayat itu, riwayat terakhir. Kita, eh, saya lihat dulu kalau ada eh, masalah lain tentang hayat dan amat kita sudah menjelaskan Sat, salah satu dalil kita dan eh, apa eh, jawapan kita kepada orang-orang Wahabi itu orang-orang yang anti Islam bukan anti Syiah, karena keyakinan itu dan Uh, semua percaya itu uh, Keyakinan Islam Bukan keyakinan Syiah saja Kalau kita tawasul Kepada Ahlul Baik, kepada Rasulullah Tawasul itu dari Ahlus Tuna wal Jamaah juga ada Bukan dari kita saja Karena itu mereka anti Islam Anti orang Muslim Kita harus menjawab kepada mereka Tetapi masalah kita Masalah asli kita Mereka tidak atau membutuhkan jawab. Kita mendapatkan diantara orang-orang wahabi, sebahagian orang wahabi asli, yang mereka melutup matanya untuk haqa'idud dunia. Fakta-fakta dunia. Mereka maksud kita. Tapi sebahagian orang yang lahirnya Islam. Tapi batinnya sudah berubah. Sudah dipengaruhi kata-kata mereka. Mereka, kalau kita menasihati mereka, cakap-cakap kepada mereka, mereka juga, apa? Uh, mendapatkan hidayah, insyaAllah. Itulah salah satu katanya di ayat-ayat tersebut. Ini ada di ayat siapa yang contohnya yang baik untuk ayat <misterius> ya ia tuan nafsul mutmainnah Sebahagian riwayat mengatakan contohnya baik itu adalah hamzah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebahagian riwayat menisyaratkan wujudnya Amirul muminin khususnya saat terakhir yang beliau di mihrab sudah pukul apa Ibnu Muljam laknatullah alaihi kepada kepala suci Amir al-Mu'minin Amir al-Mu'minin apa membaca kata-kata tersebut uh, yang apa itu uh, astaghfirullah sudah tert lupa kata Amir al-Mu'minin uh, itu lah salah satu contoh untuk. apa jiwa yang senang Salah satu contohnya di sebahagian riba'at ada maksudnya Amiran Muhminin dan sebahagian riwayat yang sudah kita sudah mengatakan itu maksudnya eh, apa Abu Abdullah Hussein yang meridai saat yang sudah jatuh dari kuda di sahrat Karbala eh, apa saat terakhir apa kehidupan beliau beli, beliau ما أب ما أتكلم إلهي رضا بقضائك كتر كتر رضا إي تو أبا دليل لسان سطى أبا عبد الله الحسين يعني دي بدي بيدأده فهو ذو نفس المسلم النفس اللي ذو نفس برأتي مي مليك نفسه المسمع النهى الراضيه المرضيه الراضيه المرضيه واصحابه من آل محمد صلى الله عليه واله وسلم فراتب صحابته باليوم juga الله سبحانه وتعالى maksudnya di ayat tersebut di sahra karbala alaihim ar-ridwan anillah maksudnya mereka ridoi dari Tuhan pada وهو راض عنهم دم الله سبحانه وتعالى يطيب مركه وهذه الصوره في الحسين بن علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام وشيعته ترى طه شيعتني براتب kalau seorang syiat yang benar syiat yang jujur untuk Abu Abdillah Husain untuk ahli ba'al bayt سبحانه وتعالى من كل قد Zaman yang mau keluar. Dikeluarkan ruhnya dari badan. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hamba itu dengan ayatuhannafsul mutfa'in. Semoga apa, kita saat-saat terakhir dibantu akan dibantu ahlul bait, Amir al-mu'minin insyaAllah membantu kita Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, Imam Hasan dan Imam Hussein. nenek kita, nenek kita. Per di samping kita, Dan menjauhkan semua kesulitan yang mungkin ada di apa. Kuburan kita. Semoga itulah akibat baik dan khusnul khatimah di dunia maupun di begini. Dan semoga kita mendapatkan husnul khatimah dan husnul aqbah di dunia kita insyaallah. Akhafan sudah. Apa panjang? Wabillahi taufik walhidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, syukran كثيرا kepada al-fadil ustaz Sheikh Ali Rabatni. Apa surat boleh buka sesi soal jawab, sir? Ya, boleh. Itulah apa yeah, yeah. yeah. kata Amir al Fustu wa Rabbil Ka'bah. Fustu wa Rabbil Ka'bah. Menisyaratkan rida Amir al-Mu'minin. Dengan kemasyaratan tersebut. Berarti Amir al-Mu'minin sangat-sangat suka. Sangat-sangat rindu. Untuk masalah tersebut. Untuk pertemuan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat itu. Fustu wa Rabbil Ka'bah. Kata Amir al yang sudah terlupa pada saat Afan. Ya, silakan kalau ada soalan itu. Suaran kasihan, Ustaz. Puan Ustaz, satu soalan dari Puan Salina. Dia tanya, adakah ayat 27 surah Al-Fajj ini ditujukan kepada Imam Hussein alaihissalam? salam? Suara Kita sudah menjelaskan. Tetapi, uh, kita mempunyai satu asbabun nuzul. Asbabun nuzul maksudnya apa? Maksudnya begini bahawa Allah subhanahu wa ta'ala untuk satu peristiwa, satu masalah menurunkan ayat itu. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat al fajr untuk Imam Husain alaihi salatu wasalam? Tidak. Kita yakin selanjutnya Imam Husain al-Ash'ari al akan lahir pada saat itu yang sudah turun apa surat Al-Fajr belum lahir apa al Rusyad. Sebahagian mufasim mengatakan kepada apa siapa kepada Hamzah, ya ayatul nafsur mutanik kepada Hamzah. Allah menurunkan ayat-ayat itu kepada Hamzah, tapi kita menjawab surat Al-Fajr itu surat makiyah bukan madaniyah itu. Dan kita mengetahui eh, Hamzah, Hamzah juga sudah syahid di Madinah bukan Makkah. Karena itu sebelumnya yang penting kita mengatakan apa batinnya yang jelas. Untuk salah satu contoh jelas misalnya untuk ayat tersebut untuk ayat ya ayatul nafsul mutmainnah al -mutma il -ja ila arabit siapa yang di muka bumi di alam nyata di antara kita di antara manusia yang senantiasa tenang hati walaupun di apa kehidupan yang sulit kita menjawab salah satu contohnya adalah Imam Hussain alaihi salatu wassalam. Selama dua, tiga jam, beliau melihat apa semua sahabatnya, anggota-anggota keluarganya. Dan di riwayat ada tujuh belas kerabat Aba Abdullah al Husain sudah syahid sebelum Imam Hussain. Salah Satunya nya ada dah salah Satunya nya Akbar salah Satunya nya apa adik nya Abdul Al Abbas berarti Abu Abdurrahman lihat semua hal itu semua apa musibah itu tetapi sabar itu tetapi zito Meridai dari Tuhan Redan Maksudnya beliau Meridai Kemasalahan Allah subhanahu wa ta'ala Meridai qada dan qadar Meridai semua Peristiwa yang ada kehidupan Di linia Karena itu kita Mengatakan surah itu Adalah surat Aba Abdul Hussein kerana beliau di semua saat, setiap saat umurnya, sepanjang umurnya beliau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan meriduhi Tuhan. Itulah filosofi ayat itu. Cukup insyaAllah. Ada persoalan uh, lagi? Uh, semoga berkira, oh, Ustaz. Uh, semoga jawapan yang diberi jelas bagi yang mengajukan soalan. Uh, mungkin ada soalan daripada Tuan Abdullah Sanit. Assalamualaikum. Ustaz Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Uh, ada persoalan, ada satu persoalan di mana dalam ziarah hari Rabu Bi Abi Antum Wa Umi dan juga dalam ziarah Asura pun ada Bi Abi Antum Wa Umi jadi bagaimana skap pandangan ahli mengenai ayat tersebut yang pertama Betul. dan yang kedua ialah masalah doa asyam baan eh, doa doa rajab sabrasyakirin ada satu ayat yang berbunyi wabihil mika ala jahli jadi bagaimana kita nak memanai benda itu dalam konteks individu sekian terima kasih Ustaz sama yang pertama kalau kita di ziarah dan seperti ziarah asyurah ada. Misalnya di ziarah eh, sebahagian na'asum, kita membaca kata-kata tersebut. Bi-abi antum wa ummi, wa nafsi, wa mali, wa ustrati. Misalnya di, di ziarah eh, jama'atul kabirah itu, kita membaca beberapa kali. Kata-kata tersebut. Bi-abi. Berarti semua apa-apa yang ada di kehidupanku. Korban yang akan dikorbankan untuk wujud Ahlul bait. Wahai Ahlul bait, Kami siap. Untuk apa? Engkau. Untuk rida engkau. Berarti... Ada satu persoalan kalau Imam Zaman akan datang dan perintah beliau begini, engkau harus jauh jauh dari apa keluarga atau engkau harus meninggalkan harus meninggalkan apa anakmu. Kita menjawab apa? Kalau kita siap untuk taat. Padahal aksi itu kita meridai dan mereka meridai kita. Karena kita yakin kata-kata mereka, perkataan mereka, tausiah mereka, tausiah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, lisan mereka lisan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu contohnya untuk kita meridai mereka. مسألة إتو بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي سمو أرتكو سمو كل ورگكو بابا ابuku كربان untuk engkau وَهَيْ أَبَا أَبْدِلَ اللَّهَ سَعِيدٌ وَهَيْ رَسُولُ اللَّهِ وَهَيْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَعَرْضِ كِتَابَ كَلَوْ سِبْ untuk ahlul bait kita harus meninggalkan semua kebutuhan kita di dunia. Maksudnya begini. Radhiyallahu anhum wa radhu an maksudnya radhu an bagaimana begini bahawa kita harus apa untuk ahlul bait memfidahkan meng apa meninggalkan semua apa ke punya kita di dunia itulah apa maksudnya yang kedua kata wahai ala jahli atau sabr sakerin itu dari dua apa pihak kita apa men, e, menjelaskannya begini bahawa Allah subhanahu wa taala senantiasa milik kita banyak kejahilan di antara kita. Banyak salah di antara kita. Atau, na'udzubillah, banyak apa dosa dan maksiat di antara kita. Kalau maksiat itu sudah dilakukan apa dari sumber kejahilan kita. Allah subhanahu wa ta'ala melihat itu. Dan mengetahui itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sabar. Tidak menadabkan kita. Tidak memberi balasan. Cepat. Berkita. Karena itu salah satu sifat Tuhan adalah halim itu. Allah subhanahu wa ta'ala halim itu. Halim itu yang sabar. Contoh sabaran. Maha sabar. Berarti. Dua hal itu. Ridha ridha tuhan ridha makhluk di khaliq ridha makhluk maksudnya kita mengontrol kita kita apa tunggu menunggu untuk kemaslahatan Allah subhanahu wa taala sabar untuk kemaslahatan Allah subhanahu wa taala senantiasa sabar senantiasa istiqamah senantiasa Walaupun banyak kesulitan di antara kita. Dan di eh, apa riwayat-riwayat itu ada sabar. Itu juga tentang beberapa hal. Yang pertama adalah sabar tentang saat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tentang maksiat. Dan yang ketiga adalah tentang musibah-musibah di antara kita. Kalau seorang ah, sabar si, di hidupannya tentang maksiat. Maksudnya itu... أفضل رضا ما الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ما رضا الله سبحانه وتعالى مما أفضل لهم في الدنيا ممكن مقصود أنه كما هو من يسوائي كان هذا الهدف كلمة كلمة هذا دقال آيات ممكن مقصود أنه بجي هذا من نور تريد تطبي ممكن تطبيق Sangat sulit yang kita menyusahkan semua per, ya apa doa tulisan-tulisan doa dengan ayat-ayat Al-Quran dan eh, sangat sulit dan eh, salah satu contohnya begini yang saya, saya sudah menjelaskannya apa maafkan saya cuba untuk terima kasih banyak kepada pakcik Wan Abdullah Tanek. Apa nsta? Uh, insya Allah mungkin ada satu lagi mungkin soalan ke akhir untuk hari ini, Ustaz. ada satu soalan lagi dari uh, Tuan Zainal yang mana beliau uh, bertanya berkaitan macam mana kita tahu amalan kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak, sahaja. Terima Di sebahagian ayat yang Allah Subhanahu wa Taala berfirman tentang lidania, kita melihat mendapatkan masalah itu. Misalnya di ayat terakhir yang sudah menjelaskan kata radhiyallahu anhum untuk siapa Allah Subhanahu wa Taala mem apa? Mereka radhiyallahu. Allah meridai mereka. Kenapa? Karena innaaladzina amanu Wa aminus salih kata iman dan amal salih. Amal salih itu sebahagian ulama' sudah mengatakan. Misalnya Ayatullah Bahdad sudah apa menjawab kepada sebahagian muridnya begini. Yang penting amal apa di kehidupan kita yang kita melakukannya. Beliau jawab kepada Si murid orang tersebut begini bahawa kita taat menzang faraid faraid itu yang diwajibkan kita itulah cukup. misalnya salat kita kalau dilakukan di saatnya zamannya yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan para marja para ahlul bait awal waktunya waktu fadilatnya kita mereka melakukkan salat di waktu tersebut. Itulah yang disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sebahagian orang, senantiasa salat mereka, orang itu lalai. Orang itu tidak memperhatikan salat. Tetapi selanjutnya, apa orang itu sedekah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridai orang tersebut. Yang wajib itu apa? Yang wajib itu salat kita. Yang wajib itu humus kita. Yang wajib itu misalnya apa kita menghormati orang tua, bapak ibu kita, anggota-anggota kita, istri kita, suami kita. Itulah wajib untuk kita. Kalau kita menghentul semua hal-hal tersebut di dunia, di kehidupan kita, pasti Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita. Selanjutnya adalah mustahab itu. Berarti wajib itu dulu, kemudian mustahab itu. Kalau kita mengontrol semua wajib, kita boleh masuk di perbuatan-perbuatan mustahab. Kalau belum selesai wajib kita, apakah boleh kita masuk di mustahab? Tidak boleh. Karena itu, tentang apa? Apa salah satu masalah fikih begini. Kalau ada puasa wajib yang kata, apakah boleh kita puasa mustahab? Tidak boleh. Para mazhab menjawab tidak boleh. Orang itu harus puasa wajib. Tetapi tentang solat, tentang solat itu apa bebas. Berarti kalau ada apa? Salat qadah. Apakah boleh orang itu salat mustahab? Boleh. Boleh. Tetapi yang penting, yang baik, orang itu melakukan salat apa itu. Yang wajib. Kalau begitu, Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita. karena semua. Perbuatan kita sesuai perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang mewajibkan atas kita. Itulah maksud semua ulama terutama ayatullah Allah Taala. Rahimahumullah. Terima kasih kerana berkata pada awal bercakap. Begitu juga uh, terima kasih banyak di atas jawapan yang diberikan kepada soalan uh, tuan uh, Zainal Ali. Uh, jadi rasanya Uh, sesi soal jawab kita juga sampai di sini. Jadi dengan izin Al-Fadir Ustaz jadi kita menjemput uh, Al-Fadir Ustaz Assad uh, untuk membacakan doa penutup pada hari ini. Oh Al-Fadir, Ustaz Assad pun sudah terkeluar. Jadi Al-Fadir Ustaz, uh, doa penutup untuk kelas kita pada malam ini Ustaz. Al-Fadir صدق الله العلي الأظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نوّل قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن واشف مرضانا وجرحانا بالقرآن وارحم موتانا وإمامنا وعلماءنا وشهداءنا بالقرآن اللهم سلم مسافرين بالقرآن اللهم سلم ديننا ودنيانا بالقرآن اللهم اغفر لوالدينا ولوالدي والدينا بالقرآن اللهم لا تكلا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا بالقرآن اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته بالقرآن وابن علينا برضاه واحب لنا rafatuhu wa rahmatuhu wa du'a bil quran wa sallallahu ala muhammad wa alihi al tahirin Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil fajihum wa salam alaikum wa rahmatullahi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil fajihum. Ibadan terima kasih diucapkan kepada jati Islam dan Muslimin, Syaikh Agil Abani di atas penyampaian ilmu tafsir pada malam ini semoga yang disampaikan dapat kita manfaatkan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita insyaallah jadi kelas tafsir kita pada malam ini kelas tafsir kita bersama oleh ustaz pada pukul malam ini berakhir sampai di sini dan akan tertanggung pada perhadapan insyaallah jadi ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang meluangkan masa untuk mengikuti kelas pengajian ini Allah setiap bertemu lagi pada buku hadapan. Kita akhiri kelas kita dengan salawat Allah. Salam alaikum. Salam alaikum.